Рей Бредбері. «Із праху по сталі». Текст читає Сергій ОРОПчук. Розділ 10. На захід від жовтня. Четверо кузенів, Пітер, Віллем, Філіп і Джек, затрималися після дня повернення додому, бо над Європою нависла хмара приречення, печалі і зневіри. У темному будинку не вистачало кімнат, тому їх заткнули мало недогори ногами в сарай, який незабаром згорів. Як і більшість членів сім'ї, вони були незвичайними. Сказати, що більшість із них спали цілими днями, а ночами займалися казначим, це не сказати нічого. Відмітити, що дехто з них вміє читати думки, а дехто літати разом з блискавками та падати на землю разом із листям, це применшити їхні таланти. Можна ще додати, як дехто з них не відбивається в дзеркалах. А інші вміють прибирати різних форм, розмірів і фактур в одному й тому ж люстрі, але так ми просто повторимо плітки, які люди мають за правду. За мухоморовим виглядом та поганковим мірилом, ці хлопчаки скидалися на своїх дядечків, тітоньок, двоюрідних братів і сестер, бабусь і дідусів. Вони – це майже будь-який колір, котрий ви можете наколотити протягом однієї невсипущої ночі. Хтось із них юний, а інші були свідками, як сфінкс уперше занурив свої кам'яні лапи у хвилі піщаного моря і всі четверо кохали одного дуже особливого члена сім'ї та не могли без нього існувати. Сесі. Сесі. Вона причина, справжня і головна причина, чому шалені кузини залишилися та не давали їй проходу. Адже вона сповнена всіма відчуттями всіх істот у світі, ніби гранат зернятками. Вона – це кінотеатр, театр і художня галерея всіх часів і народів. Попросіть її вирвати вашу душу хворий зуб і відправити її понад хмари, щоб охолодити запал, і ось ви вже високо в небі ширяєте в тумані. Попросіть її схопити ту ж саму душу і посилити її в дерево, і наступного ранку у вашій зеленій чуприні співатимуть птахи. Попросіть перетворити вас на чистий дощ, і от ви вже кропите собою все підряд. Попросіть стати місяцем, і як раптом ви вже бачите своє бліде світло, яке фарбує загублені міста внизу в колір надгробків та примар. Сесі Майстриня – екстрагувати душу, підняти на поверхню житейську мудрість, вправна передавати її тварині, рослині або мінералу. Лише назвіть об'єкт на вибір. Не дивно, що козени затрималися. Проти ночі перед жахливою пожежею вони піднялися на горище, щоб своїм диханням розворушити ложе з єгипетського піску. «Ну, – сказала Сесі із заплющеними очима та посмішкою на вустах. – Що б ви хотіли сьогодні?» «Мені почав було Пітер. Можливо, – сказали Вільям і Філіп. Не могла б ти, – продовжив Джек, – взяти вас із собою у місцеву лікарню для душевно хворих? – припустила Сесі. – Щоб заглянути в голови звихнутих людей? – Так. – Згода, – сказала Сесі. – Ідіть, приляжте на своєї койки в сараї. Увага, готові? – полетіли. І їхні душі вискочили немов корок із пляшки шампанського. Полетіли, як пташечки, і яскравими голками вп'ялися у вуха божевільних. «Ах!» – скрикнули вони від захвату. Поки їхні душі мандрували, сарай згорів. Серед криттів і митушні, біганини по воду та загальної істерики, всі забули, хто в сараї і що задумали сплячі кузени сесі у своїм захмарнім польоті. Вона так глибоко занурилася в бистрий сон, що не відчула ні полум'я, ні того жахливого моменту, коли впали стіни і спалахнули чотири факели у подобі людей. Гуркіт грому прокотився по країні, струсунув небеса, погнав за вітром душі кузенів через милинові крила, поки сесі перехопила дихання. Вона випросталась і жахливим криком змусила кузенів повернутися додому. Всі четверо в момент сум'яття перебували в різних шухлядках психушки, підглядаючи в чужі черепи у пошуках виру конфеті, кольору божевілля чи темної веселки кошмару. «Що сталося?» – долинув крик Джека із вусесі. «Що?» Сказав Філіп Філіпій губами. Боже мій. Вільям поглянув її очима. Сарай згорів, промовив Пітер. Нам кінець. Уся сім'я, ніби сажу труси, стояли в закопченому дворі, наче на похороні бродячого мене стреля, і в шоці дивилися на сесі. Сесі. шалено покликала мати. З тобою є хто небудь? Це я, Пітер. крикнув Пітер з її вуст. Філіп, Вільям, Джек. Сім'я вслуховувалася в перекличку душ із усесі. Сім'я застигла в очікуванні. Нарешті, як один, голоси чотирьох хлопців поставили останнє, найжахливіше питання. «Хіба ви не врятували, бодай, одне тіло?» Відповідь камінням упала на душу кожного з сім'ї, та ніби пощі колодки провалилися під землю, і ніхто не наважився озвучити відповідь. «Але ж...» – Сесія стала, спираючись на ліхті, торкнулася до свого підборіддя, рота, чола, всередині якого чотири живі примари боролися за місце. «Але... що ж мені з ними робити?» Її погляд перестрибував з одного обличчя на інше. Мої кузини не можуть так залишитися. Вони не можуть жити в моїй голові. Щоб вона не кричала після цього, чи щоб не бурмотіли кузини, намагаючись прорватися крізь її слова, або щоб не говорили родичі, бігаючи по двору як підсмажені, все те загубилося в галасі навколо. І з таким гуркотом, наче настав судний день, обвалилася інша частина сараю, шарудячи гонтом на даху горища. Жовтневий вітер здував попіл і невгамовний шепіт. Мені здається, мовив батько. Не здається, а так і є. вигукнула Сесі, не розплющуючи очей. Ми повинні прилаштувати кузенів. Треба знайти їм тимчасовий притулок, поки ми не відбракуємо їм нові тіла. Чим швидше, тим краще. донеслися чотири голоси з рота Сесі, то високі, то низькі, то на два тони посередині між цим. Батько продовжував у темряві. У кого ж в сім'ї має бути хоч трошки місця в задній частини мозочка? Добровольці. Сім'я завмерла і затимувала скажене дихання. Прабабуся далеко на горі у своїй мансарді раптом прошепотіла. Цими словами я клопочу про найстарішого з найстаріших, висуваю та затверджую його кандидатуру. Ніби на одному повітку всі голови враз повернулись і втупилися в дальній кут, де схилився їх древній нільський прадідусь немов сухий сні пшениці, вирощені за два тисячоліття до Різдва Христового. Нільський прабатько прохріпів. Ні. Так. Прабабуся заплющила шпаринки очей, не ширші від одної піщинки, і схрестила ламкі руки на могильних грудях. У тебе є вища світу. Знов-таки ні, зашелестіли колоски погребальної пшенисі. Це, пробурмотіла прабабуся, наша сім'я, вся по-своєму дивовижна, прекрасна. Ми гуляємо ночами, літаємо з вітрами і повітряними потоками, бродимо в бурю, читаємо думки, творимо магію, живемо вічно або тисячі років і не тільки. Одним словом, ми – сім'я, на яку можна покластися, до якої можна звернутися, коли «ні, ні, цить!» Одне око завбільшки із зірку Індії розплющилося, загорілося, потьм'яніло і потухло. Це просто непристойно. Чотири дикуни в голові тендітної дівчини – Крім того, саме ти багато чому можеш навчити кузенів. Ти був у розквіті сил задовго до того, як Наполеон прийшов у Росію і втік з неї, чи то Бен Франклін помер од віспи. Це навіть добре, якби душі хлопчиків якийсь час побули в твоїх вухах. Це допомогло б їм трошки розпростатися. Хіба ні? Древній предок з білого і голубого нілів ледь чутно зашелестів своїм снопом. Ну що ж, промовив самий спогад про дочку фараона. Дійте ночі, ви чули? Чули? закричали примари з вуст Покваптесь. вигукнула мумія чотирьохтисячолітньої давності. Оже. відповіли четверо. І оскільки ніхто не спримігся наказати кому з кузенів іти першим, чинилася примарна буча, війнувши навколо подувом невидимого вітру. Чотири рази інший вираз осяяв обличчя врожайного прабатька. Від чотирьох землетрусів здригнулося його крихке тіло. Чотири посмішки лягли на його вуста, коли жовті зуби цокотіли гамми. Перш ніж він устиг обуритися, його тіло то хоч чіше, то забарніше вже тікало. в Чотири пари ніг перевальцем, подалі від будинку, ген через галявину і далі по загубленій залізнічні колії до міста. А в його злаковій гірлянці клекотів хуліганський сміх. Сім'я вперлася на ганкові перила, дивлячись у світ стрімким втікачам, ув'язненим в одному тілі. Тим часом в сесі знову глибоко заснула, широко роззявила рот і прогнала відлуння той зграй. Наступного дня опівдні великий тьмяно-синій залізний паротяг, важко дихаючи, під'їхав до станції, де його вже зачекалася нетерпляча сім'я зі старим врожайним фараоном по підруч. Його, по суті, занесли в сидячий вагон, що пахне свіжим лаком і нагрітим плюшем. У дорозі нівський мандрівник, закривши очі, сипав прокляття безліч голосів, на які ніхто не зважав. Його вмостили на сидіння, немов стару копичку сіна, наділи йому на голову капелюх, наче новий дах на стару будівлю, і звернулися до його зморшкуватого обличчя. «Дідусю, присядь! Дідусю, ти там? Розтопіться, кузене, дайте старому сказати!» «Тут!» – його сухі губи сіпнулися і присвиснули. «І страждай від їхніх гріхів і злигоднів! От чорт, чорт! Ні, це брехня, ми нічого не зробили!» – скрикнули голоси спочатку з одного куточка його рота, потім з іншого. Годі. Тихо. Батько схопив древні підборіддя і потряс, щоб кісточки всередині стали на місце. На захід від жовтня є містечко Соджорн, штат Міссурі. Не так уже й далеко. У нас там рідня. Дядьки, тітки, з дітьми і без. Оскільки розум-сесія може подорожувати всього за кілька миль, саме ти повинен перевести наших буйних кузенів далі та розсортувати їх серед плоті і розуму сім'ї. Якщо розсортувати дурнів не вдасться, додав він, Верніть їх живими. До побачення. донеслися чотири голоси з давнього дідуха. До побачення, дідусю, Пітере, Вільяме, Філіпе, Джеку. Не забувайте мене. скрикнула молода жінка. Сесі. хоромозвалися всі. Прощай. Поїзд мчав на захід від жовтня. Потяг долав довгий поворот. Нільський прабатько схилився і заскрипів. Ну, ось. прошепотів Пітер. Приїхали. Так. Вільям продовжував. Ось ми й приїхали. Паротяг засвистів. Певно, втомився, припустив Джек. Сам ти втомився, прохрипів прабатько. Як тут душно, відмітив Філіп. Цього слід було очікувати. Прабатькові чотири тисячі років, вірно, старий? Твій череп – це могила. Годі! Старий стукнув себе по лобі. У його голові ніби затріпотіли крильцями перелякані птахи. Годі! Ну зашепотіла бо, зашипотіла сесія, вгамовуючи паніку. Я добре виспалась і проїду з вами частину шляху. Дідусь, я навчу вас, як триматися, а ще тримати і стримувати ворон і стерв'ятників у вашій клітці. Ворони, стерв'ятники! Запротестували кузени. Тихо, сказала Сесі, втрамбовуючи кузенів, ніби стару неочищену люльку тютюном. Далеко-далеко її тіло лежало на єгипетських пісках, але дух кружляв над ними, торкнувся їх, розштовхував, зачаровував, утримував. Дивіться і насолоджуйтесь. Кузени подивилися. І справді, Блукати поверхніх поличках стародавньої гробниці було все одно, що виживати в тьм'яному саркофазі, де спогади, склавши прозорі крильця, лежали немов перев'язані стрічками бандеролі в папках-пакунках, закутаних у саван-фігурах та розкиданих повсюди тінях. То тут, то там особливо яскравий спогад, подібно єдиному променю бурштинового світла, осяював і надавав форму золотій годині літнього дня. Пахло потертою шкірою, Паленим кінським волосом і ледь помітним запахом сичової кислоти від жовтяничних каменів, об які терлися їхні лікті. Дивіться, прошепотіли кузени. Отак, так. Наразі вони спокійно дивилися, крізь припорошені пилом шибки древніх очей, спостерігаючи за величезним пекельним потягом, який ніс їх уперед, і за зеленувато коричневим осіннім світлом, що проносився повз них, як ніби повз будинок з вікнами, затягнутими павутинням. Промовляючи вустами старого, вони не би били свинцевим калаталом об іржавий дзвін. Звуки навколишнього світу вривалися в його порожні вуха, ніби статичний шум на погано настроєному радіо. «І все-таки, – сказав Пітер, – це краще, ніж узагалі без тіла». Потяг із гуркотом пронісся по мосту. «Мабуть, я розвернувся, мовив Пітер. Старий відчув, як поворухнулися його кінцівки. «Стій! Фу! Місце!» Старий міснор заплющив очі. «Розплющих, дай подивитися!» Очі заворушилися. «А ось і чарівна дівчина! Швидше! Найкрасивіша дівчина в світі!» Мумія не втрималась і розплющила одне око. «Ах!» – зіткнули всі. «Точно!» Молодиця аж вихлялася, підлаштовуючись під рвані ритми поїзда. Така ж прекрасна, як і виграний у тирі приз, коли позбивав зі стенду всі пляшки з-під молока. «Ні!» – старія зажмурився. «Розплющ негайно!» Його очі закотилися. «Відпустіть!» – викрикнув він. «Годі!» Дівчина поточилася, немов зібралася впасти прямо на них усіх. «Годі!» – вигукнув старий. «З нами ж сесі, саме невинність!» «Невинність!» – внутрішнє горіще заревіло. «Дідусю!» – тихо мовила сесія. «З усіма моїми недалечкими екскурсіями, моїми подорожами я не...» «Невинна!» – заволали четверо кузенів. «Послухайте!» – запротестував прадідусь. «Ні, це ви послухайте», – прошепотіла Сесі. Тисячу літніх ночей я ниткою соталася у вікна спалень. Я лежала у прохолодних заметах білих подушок, плавала голяка в річках серпневими полуднями і засмагала на берегах річок під пташиним поглядом. «Я не хочу це слухати!» «Так», – голос Сесі мандрував по лугах спогадів. Якось я затрималася на літньому обличчі дівчини, щоб подивитися на одного юнака. І в ту ж миття була в тому самому парубкові, опалюючи пристрастю цю дівчину вічного літа. Я гніздилася в сімейній парі мишей, кружляла з папушками-нерозлучниками, чотливими голубками і ховалася в метеликах, що зливалися на квітці. Чорт! Грудневими ночами я возилася на санях, а навколо падав сніг, із рожевих ніздрів кони виривалася пара. У теплі хутряних ковдер ховалися шестеро молодих людей, що копошилися, жадали і отримували бажане. Припини, «Браво!» – горлали кузени. І коли я оселилася в конструкції з кісток і плоті найкрасивіші жінці в світі. Прадідусь був приголомшений. Його немов заспокоїв раптовий снігопад. Він відчував, як воружаться квіти коло його чола, як повіває ранковий липневий вітерець коло його вух, як по всьому його тілу поширюється тепло, як наливаються древні пласкі груди, а вогонь спалахує в глибині живота. Тепер, коли вона розповідала про своє, його губи розм'якли та почервоніли. Він знову знав поезію і міг би оросити нею світ, мов, не бачений дощем, а його стомлені, вкриті могильним пилом пальці, складені на колінах, набрали кольору вершків молока і стиглого яблуневого цвіту. Він застиг, дивлячись на них, і стиснув кулаки. «Ні, віддайте мені мої руки, геть з моїх уст!» «Досить!» – сказав внутрішній голос Філіп. «Ми втрачаємо час», – зазначив Пітер. «Так привітаймо юну леді, запропонував Джек. «Так», – промовив чи не цілий церковний хор мормонів в одне горло. Невидимі дроти підірвали прадідуся на ноги. «А ближте мене!» – він заплакав, і чим душ, стиснув очі, череп, ребра, заганяючи кузенів у неймовірну диву могилу, яка могла поглинути їх. «Ну ось, годі!» – кузене рикошетом покотилися в темряву. «Допоможіть, дайте світло, сесі!» Я тут, сказала Сесія. Старий відчув, як його пересмикнуло, аж залоскотало за вухами та в ділянці хребта. Легені набив пух, а ніс сажа. Віля, його ліва нога, ворушинею. «Філіпе, увага, на праву руку, Джеку на ліву, нума. Бігом руш. Прадідусь похитнувся, але не в бік прекрасної дівчини. Він заточився і мало не впав. Зачекай. гаркнув грецький хор. Вона ж там. Хто чіпляйте його. В кого його ноги? Вілля, Пітере. Прадідус настіж відчинив двері у відкритий тамбур, вивалився на вітер, що обвівав його зусібіч, і вже готовий був кинутися на луку, сіяну соняшниками, що ми готіли перед очима. Аж раптом Фігура морська на місці замри, вигукнув хор голосів із його вуст. І він завмер у хвості швидко зникаючого потяга. Обернувшись, прадідусь опинився всередині. На крутому повороті, який потяг промчав, мов ракета, він присів на руки молодої леді. «Вибачте», – підскочив прадідусь. «Вибачаю». Дівчина по-іншому поклала руки. «Ніяких проблем, нічого страшного». пристара при стара істута впала на сидіння навпроти. «Дідько, трошки дах поїхав. Ану на місце, чортівня». Кузени навіть вуха йому прочистили. «Пам'ятайте», – прошепів він крізь зуби. «Поки ви, молодняк, там казитеся, тут я, тут Анхамон, щойно з могили». «Проте», – камерний квартет посмикав його повіки, – «ми зробимо тебе молодим». Вони запалили гніт в його животі та бомби в його грудях. Ні, прадіду смикнув за шнур. Відкрився люк. І кузени провалилися в нескінчений лабіринт блискучих спогадів. Тривимірних фігур, таких же багатих і теплих, як дівчина через прохід. Кузени впали. Стережись, я заблукав. Пітере, я десь у Вісконсіні. Як я сюди потрапив? А я на пароплаві подорожую по річці Гудзон-Вільяме. Десь далеко відізвався Вільям. Певно, це Лондон. Боже мій. Газети пишуть, що сьогодні 22 серпня 1800 року. Сесі це ти зробила? Ні, я. Звідусіль лунав голос прадідуся. Ви все ще в моїх вухах, чорт забирай, але живете в старі часи і місцях моїх спогадів. Бережіть голови. Завжди, вимовив Вільям. Це Великий каньйон чи твій довгастий мозок? Великий каньйон. 1921 рік. Жінка, вигукнув Пітер, тут переді мною. І справді ця жінка була прекрасна, як і весна двісті років тому. Прадідусь не міг згадати її імені. Просто дівчина з синицею в літній полудень. Пітер потягнувся до казкової примари. «Геть!» – закричав дідусь. І обличчя дівчини вибухнуло в літньому повітрі і зникло на дорозі. «От дідько!» – вибухнув Пітер. Його брати біснувалися, ламаючи двері та відпираючи вікна. «Боже мій, погляньте!» – закричали вони. «Тому що спогади прадідуся... Охайно лежали поруч, ніби сардини, мільйон углиб, мільйон у шир, розкладені за секундами, хвилинами, годинами. Ось чорнявка розчісує волосся. Онде біжить або спить якась блондинка. Всі замуровані в стільниках кольорів їх літніх щичок. Повсюди сліпучі усмішки. Їх можна обирати, розглядати, відкладати та знову брати. Варто скрикнути «Італія 1797-й, і вони затанцюють в теплих павільйонах, або пролетять роєм світлячків. «Дідуся, а бабуся знає про них?» «Є ще!» «Тисячі!» – дідусь відхилив тюль спогадів. «Ось!» – тисяча жінок бродила лабіринтом. «Браво, дідусю!» вуха він відчував, як вони коприсаються в містах, провулках, кімнатах. Поки Джек не схопив одну самотню і прекрасну леді. «Попалася!» Вона обернулась. «Дурень!» – прошепотіла жінка. Тіло прекрасної жінки згоріло. Підборіддя всохло, щоки та очі запали. «Бабусю, це ж ти!» «Чотири тисячі років тому», – пробормотіла вона. «Сесі!» – дідусь шаленів. «Запхни Джека в яку-небудь собаку або дерево! Куди завгодно, тільки не в мою безглусту голову!» «Геть, Джеку!» – скомандувала Сесі. І Джек вийшов. І тут же переселився у вільшанку, що сиділа на гільці. Змарніла прабабуся так і стояла в темряві. Внутрішнім поглядом прадідусь повернув їй молодше тіло. Її очі, щоки і волосся вбралися знову в колір. Він охайно поклав її в Олександрійському саду, коли той був юний. Прадідусь розплющив очі. Сонячне світло засліпило кузенів, котрі все ще лишалися з ним. Дівчина все ще сиділа через прохід. Кузени ж підскочили, ховаючись за його поглядом. «От, дурні, – промовила вона, – навіщо гайте час на старих, якщо вже зараз є щось свіженьке?» Так. Прошепотіла сесі. Зараз же. Я переміщу розум дідуся в її тіло і сховаю її сни в його голові. Він сидітиме тихесенько. А всередині ми всі будемо акробатами, гімнастами, лиходіями. І кондуктор пройде навіть не здогадуючись. Голова про дідуся сповниться диким сміхом, оголеним натовпом, у той час як його істинний розум буде в пасті голови цієї прекрасної дівчини. Як же весело жити в потязі в жаркий полудень. «Отак!» – всі закричали. Ні. Прадідусь дістав дві білі таблетки і проковтнув їх. Стій! Чорт забирай, видухнула Сесі. Це був такий прекрасний зловісний план. На добраніч, солодких снів, вимовив прадідусь. А ви? соно подивився на дівчину через прохід. Ви тільки що врятувалися від злого Фатуму, юна леді, гіршого за смерть чотирьох кузенів. Прошу. Невинність, бережіть свою невинність, пробурмотів прадідусь і задрімав. О шостій потяг під'їхав до місця призначення в містечку Сорджон, штат Міссурі. Тільки тоді Джеку дозволили повернутися з вигнання в голові тієї вільшанки на далекому дереві. У місті не знайшлося жодного родича, який би примирився з розгулом кузенів, тому прадідусь поїхав назад в Ілліноїс, і кузени дозрівали в ньому, наче персикові кісточки. Там вони й лишилися, жоден на своїй території, в освітленні сонцем або місяцем мансарді прадідуся. Пітер уселився у спогадах. Про 1840 рік у Відні з божевільною актрисою. Вільям жив у Англії, в озерному краї, з білявкою швидкою невизначеного віку. Тим часом Джек міняв розваги, як рукавички. Сан-Франциско, Берлін, Париж, час від часу проявляючись пустотливим проблеском в очах прадідуся. А Філіп, наймудріший з усіх, замкнувся глибоко в бібліотеці, щоб проштудіювати всі книги, які подобалися прадідусеї. Розділ одинадцятий. Багато хто повертається. Неймовірно, але те, що злетіло, повинно було впасти. В заміттілі темряви по всьому світу вітри обернулися і подули в зворотному напрямку, а те, що підняла буря, заколивалося на край неба і випало знову на американський континент. Недосім північним Іллінойсом збиралися грузові хмари і вибухали дощем. На землю лилися душі, Мертві крильця й сльози від людей, які змушені були відмовитися від подорожі та повторювати день повернення додому, окутані сумом замість того, щоб радіти. У небі над Європою та Америкою, де колись панувала радість із цієї нагоди, тепер бриніла меланхолія, яку гнали хмари гніту, забобонів і зневіри. Гості дня повернення додому верталися на поріг будинку, прослизали у вікна, мансарди, підвали, і швидко ховалися, щоб вразити сім'ю, яка дивувалася примовляючи. Як так? Знову день повернення додому? Чи, може, настав судний день? Принаймні, судний день настав саме для їхнього світу. Цей потік душ, ця буря загублених людей, що зібралися на даху, заполонили підвал поміж винних бочок, чекали якогось одкровення, яке потім змусило членів сім'ї ухвалити рішення, зібрати раду, і вітати один за одним тих, кого треба сховати від світу, і ось перша з цих дивних заблукалих душ їхала в потязі, що котився через усю Європу на північ, назустріч і млії туманам, назустріч прекрасним і живильним дощам.